cârstea ar putea juca pentru un loc în semifinale cu a doua favorită, Iulia Putințeva, dacă jucătoarea din Kazakhstan o va învinge astăzi pe belgianca ca Ianina Da, se cam termină și play-out-ul ușor-ușor. Păcat de Timișoara, care a revenit spectaculos după depunctarea aia de 14 puncte cu care a început sezonul regulat. A fost mult timp deasupra liniei, dar acum... A avut câteva meciuri mai slabe Iată, Pandurii Târgu Jiu, echipa aflată în insolvență Nu-i așa, domnule Petreanu? Mie mi se pare ciudat că Câștiga cineva mai vorbește spectaculos la despre, Timișoara? Vorbesc despre, eu de, Adică, ce, Despre Liga 1 e foarte da, spectaculos Cineva mai vorbește despre Liga 1 Adică da, bă, uite E ciudat, echipa... eu am rămas surprins aseară Cu telecomanda în mână Că era un meci din Liga 1 <coughs> După ce cineva câștigase deja campionatul de vreo două săptămâni pe, da, aici e altă discuție, nu e pentru retrogradare. Uite, cea e un Popa aseară, că n-am mai vrut să spun că e cu violență cu alea azi, că l-ar fi bătut pe Pedro Enrique și că l-au ținut jucătorii să nu-l bată pe brazilian, că a luat cartonaj roșu. Asta este spectacolul Ligii 1. Am fi avut și noi o știre din Liga 1. Măcar De atât. Pe aceeași deci, am merg butoanele mai greu în dimineața asta, dar am găsit o piesă cu care sper să vă surprind. De la Miley Cyrus. Știți că Miley Cyrus n-a fost niciodată la Europa FM. Ne-a contactat în această noapte și a zis că Joyline, e piesa cu care să începem în dimineața asta. My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. Vedeți, uite, Vlad e invidios că n-a găsit el piesa asta să o aducă la radio. Da, spun eu muzica, să știți. mi spunem sună... bună dimineața, da, bună doamnelor, dimineața. domnilor. Mie îmi sună cunoscut piesa asta. Da. Cred că o fredonam când era la grădiniță, dar acum este într -o... Adică acum foarte mulți ani. Da, asta vă e secolul trecut. Da. Dar este într-o reinterpretare modernă. Ai oprit tot... <laughs> Da, doamnelor și domnilor, au început să apară detalii despre ascensiunea în premiera lui Horia Colibășanu, alpinistul român pe Everest. Tare, fără foarte Fără oxigen, mă rog, știți că s-a urcat, a făcut ascensiunea pe 16 mai, a fost o premieră pentru alpinismul românesc și acum au început să apară explicații, s-a întors în țară și a zis cum a fost. La... A cucerit vârful fără oxigen Everest. suplimentar, da, Everestul, fără șerpaș, fără partener și fără portofel. Pentru că la 7700 de metri, pare. la 7700 de metri, i-au furat cortul. <laughs> Înțelegeți? Când am văzut știrea asta, m-am oprit, zic, băi, da, Everestul e în România, adică cum? Deci n-a fost furat... primul român care a urcat la 7700. Exact. L-au furat, furat de pe el sau l-au furat când era plecat? Știți ce zic? <laughs> <laughs> nu știu eu, asta Da bine, acum așa fără corte, ușor Măi, ce frig e da, da, da. să <laughs> Măi, vă rog să Adică pe bune ești Te duci pe Everest, stai un cort cu tine la 7700 de metri te duci la baie. Ca să zic așa. Când te întorci, nu mai e cortul. L-am lăsat descuiat ce au făcut. <laughs> nu e posibil. Bă. Da, au urcat foarte repede la 8840 de frig. De scrie, da. Au fost câteva momente la limită, zice. După care continuă. Aflăm o grămadă de lucruri. Când am rămas fără energie, zice Horia Colibășanu, pur și simplu adormeam. Până acum, zice, sunt singurul care a urcat anul acesta fără oxigen. Pe ambele părți ale muntelor lui, au fost cam o mie și ceva de oameni care au încercat să urce. Hai Am mai să... povestit el. O mie și ceva de oameni. Poate deschid și eu Ikea văd vârf, că văd, da, nu, okay. văd ca o vad. Adică, <laughs> dacă sunt o mie de oameni care încearcă să intre acolo, mă simt, vă spun exact... Ca să mă ta în da. care, eu, așa, nu găsești că Dacă ar face un mol sus pe MVR, s-ar da. fi mai mulți români care ar urca acolo. Da. Deci, eu au furat. Bine, cortul. Ar trebui să facă și locuri de parcare. Da. <laughs> Săracul, cu noi râde, mi-au furat cortul la 7700 de metri alt pe el, l-a furat peisajul și lui au furat cortul. După care spune, zice, au fost trei momente în care am vrut să renunț, declară el citat de ziarul Adevărul. Primul a fost când mi s-a furat cortul și pioletul. Deci, ah. Eu fura cortul și pioletul. A fost destul de greu, a trebuit să improvizez. Am fost nevoit să folosesc cortul unei echipe de șerpași din tabăra de bază. Am dormit în cort cu încă trei șerpași care mi-au dat un colț câteva ore până am reușit să plec spre vârf. Asta e o altă chestie fascinantă, dar sigur, e o altă discuție aici, cum uh, toți europenii și, mă rog, în geal, și americanii și se laudă că au urcat pe Everest, dar ei merg fiecare cu trei 4 șerpași care îi ajută pe ea, aia se duc, adică ei acolo locuiesc cum ar veni. Da, da. Se, mai ajută, se acasă. Mai întind mâna. Hai, urcă și tu, mă fraiere. Bun. Și zice Colibășanu. Au mai fost două momente în noaptea ascensiunii, uneva pe la ora 4, când a fost foarte frig. Nu eram sigur că o să rezist. Marea problema celor care urcă fără oxigen este frigul. Minus 32 de grade, noroc că n-a bătut vântul. Putem să rezistăm la minus 40 de grade, dar să nu fie vânt, a mai spus Horia un citat de adevărul, cum ziceam. Deci eu imaginez că el s-a în, în blocurile racordate la Radet, unde <laughs> da, desigur este da. foarte frig, dar adevărat nu bate vânt Măcar dacă nu, nu vânt. e geamul spart. La iarnă are cantonament la Galații. Da, o altă, exact. O altă problemă a lui Horia a fost că a urcat fără oxigen și fără șerpași, dar a rămas și fără ajutorul partenerului german, Ralf Duimoviț, care la un moment dat a ales o altă strategie Și mă gândeam, băi, nemții ăștia nu ne iartă pentru 23 august <gătări> Băi, frate, deci atunci, cum ar veni, nemții s-au dus singuri Și noi am ales altă da, strategie da, da, da. și am lăsat pe aia cu curând Mă rog, i-am lăsat așa I-am lăsat singuri, pur da. și simplu e, Alpinistul a venit acasă foarte obosit Spunea că începe să gâfâie dacă are arucat, de urcat trei scări Exact ca în mine. <laughs> și mie mi se întâmplă la fel. Da, și numai că mie nu mi s-a furat niciun cort niciodată. Da, a avut și noroc să știi că nu erau lucrări în drumul spre Everest, da. da, sunt foarte multe mesaje în dimineața asta, oamenii sunt pe autostradă, pe, A1, pe care auto fapt, pe uh, autostradă. pre da. București, uh, și aflăm și noi de la Centrul Infotrafic că sunt lucrări, până în jurul orei 20, pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul de mers către capitală, se vor executa lucrări pe banda 2, între kilometri 60 și 65 și înțeleg că se asfaltează și în da, da. A două, pe, așa, așa, și mai e și pe a2, pe sensul de mers Constanța-București, <gânt> între kilometri 144 și 145, tronsonul Cernavodă-Petești, închisă banda numărul 1. Asta este tehnică de asalt militar, deci s-au toate căile, de exact, acest de momentul e un atac coordonat. De ce să le faci pe rând? Adică Băi, prea, totodată... veneau, prea veneau toți în București. Se făcuse bandă pentru transportul în comun și se bloca traficul. dacă... dacă ai vrea... asta e adică dacă ai vrea să coordonezi lucrurile astea... N-ai N-ar ieși, înțelegi, dacă și-ar pune în cap <coughs> a DNR-ul. Bun. Băi, și facem totodată. N-ar ieși pentru că n-ar ajunge Dorel la serviciu, n-ar veni asfaltul, n-ar fi... Măi, dacă... Da. Când destinul, când lovește destinul, n-am sincronizat. Deci destinul e mai bine coordonat decât ce ne-a ADN-ul. știu cât timp a trecut, nu vreau să treacă mai mult, nu vreau coloana să o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 La calut, eficiență dovedită clinic. Flanco îți pregătește casa de vară și copiii pentru vacanță. Cumpără orice aer condiționat plus instalare de la 91 de lei pe lună și primești cadou pachetul smart compus din telefon și tabletă. Flanco, mereu peste așteptări. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri o zi prea grea. Joi stau rău cu energie Vine doar la weekend mă gândesc Sâmbătă-n apuc să fac tot ce doresc Iar duminică știm că vine luni nebun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 la bancomatul oricărei bănci, zero când mă transferi mamei tale, zero când plătești facturi prin internet banking. Wow, mai multe zerouri decât într-o colecție de matematică. Da, și totuși îmi lipsește unul. ei nu? Da, da.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 Europa FM, 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day cu moi siguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Atentatele teroriste au devenit astăzi mijloace de negociere politică și vă spun că n-ai cum să nu te întreb ca jurnalist în ce măsură activitatea de informare pe care o faci zi de zi n-a devenit cumva fără voia ta un instrument în mâna răului. Care rău e întotdeauna complex, rareori identificabil la prima privire, întotdeauna speculat de unul sau de altul. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Acum 16 ani, când omenirea pășea într-o nouă era a terorii, încă eram în copilăria internetului. Lumea se învârtea în jurul televiziunii pe atunci, iar posibilitatea de interacțiune cu evenimentele de aiu era destul de limitată. Altfel spus, te îngrozeai sau te enervai la tine acasă, în fața micului ecran. Puțin își mai vărsau ura și către alții. Atentatele de la 11 septembrie 2001 m-au prins pe mine mestecând un submarin făcut din pâine cu parizeri, și când o colegă a venit, bolborosind ceva despre un avion care a lovit un turn, am înțeles că era ceva accident aviatic la Londra, la turnul Londrei. Amploarea grozăviilor de atunci o percepeam într-un fel. Azi e altfel. Un cretin cu un cuțit care atacă trecătorii este cel mai des trecut de autorități în sfera nebuniei. La fel, unul care intră cu mașina în pietoni, chiar dacă mulți dintre noi suspectăm că unele accidente nu sunt mai accidente. Impresia mea este de multe ori că autoritățile diferitelor state aleg să comunice atentate atunci când chiar nu se poate altfel, așa cum a fost bomba de la Manchester sau atacurile din Paris. De deci, asta? Pentru că scopul terorismului este teroarea, iar aceasta nu se răspândește fără comunicare. Iar astăzi, informația se duce și se întoarce altfel decât acum 16 ani. Ura celui care pune o bombă se întoarce, apoi comunicată și amplificată exponențial de ura victimelor sale. Mânați cu toți uneori de ură, uităm poate că fiecare viață e prețioasă, că o crimă nu poate fi evaluată statistic în numărul victimelor, judecând invers de la emoția produsă și deci purtați noi înșine, atacatori, victime sau simpli spectatori, de valuri de de ură. O ură care, desigur, devine utilizabilă. Un atentat ISIS în prezia unei întâlniri a șefilor de stat NATO ce discută exact implicarea alianței împotriva ISIS este, de fapt, o poartă prin care organizația teroristă intră la masa acelor șefi de stat. Dar să fim sinceri, nu crima în sine este mecanismul util al terorismului, ci reacția noastră la terorism. O reacție de care politicienii nu prea au cum să nu țină cont, ceea ce pune NATO în fața unei decizii imposibile acum. Căci orice hotărâre s-ar lua, va fi o decizie proastă. Mai siguran mulțumim pentru. Busy Day la 1 și un sfert. Așteptăm pentru România în direct la Europa FM. Pastila Busy va fost oferită de Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători. FM, 7 și 33 de minute, averse, tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului sunt anunțate pentru vestul, centrul și nordul țării, dar și pentru zonele de deal și de munte. Aici vremea va fi astăzi instabilă, mai ales după amiază, se pot strânge 20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. În capitală, vreme în general frumoasă, cu maximă de 26 de grade, spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. 17 grade sunt acum la Drobeta, Turnul Severin Cea mai mică temperatură se înregistrează la Miercurea, Ciuc și Toplița Doar 3 grade 15 grade sunt la Oradea și Timișoara 14 la Vaslui și Reșița 13 la Râmnicu, Vâlcea, Baia Mare și Ploești, 12 grade se înregistrează în București, Constanța și Cluj 10 grade arată termometrele în Bistrița, Giurgiu și Suceava Și 6 la Predeal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 părintele să pentru educație. Nimic nu este mai absurd în toată cultura românească decât această zicală cu bătaia care e ruptă din la... Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM. Ca vinul bun cu paharul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Atunci când verifici prețuri pe net, dar fi și în magazin să îți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 550 de lei reducere la mașina de spălat vase Beko cu 12 seturi, clasă A++ și 5 ani garanție la numai 999 de lei preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.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 Need you, you For the rest of my life Need you, you Say that you'll Europa FM, cea mai bună muzică Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Să scape trecutul, doar să-mi dau voie Să iubești, să iubești, dar eu nu am vrut Prin de iubire și răbdare Eu te vedeam împrefocat Mă luai în brațe și îmi spuneai cum nu spuneai cu ei Asta iubirea să te îmbraci Ascult și să nu mă te câte amintiri frumoase, ce din când în când mă pline. Tu m-ai transformat în vară, frie, care, ranon. și 44 de minute pentru că tot vorbeam că traficul e din ce în ce mai îngreunat, dacă vrei să ieși sau să intri în București nu mai poți. Uite și spre munte ne scrie Claudiu, lucrări de asfaltare la Timișiu de sus spre deal pe DN1. Deci se lucrează, domnule în țara asta. E operațiune militară. Se lucrează, se lucrează. Bun, am apărut un studiu, mă rog, pe obiceiurile de consum ale românilor pe primul trimestru. E interesant de văzut cum evoluează obiceiurile de consum ale noastre. Mai nou comparăm mai puțin E, e vorba de produse alimentare, în uh -huh. mare. Produse uh -huh. alimentare și de-astea de îngrijire a locuinței. Și concluzia studiului GFK este așa, cumpărăm mai puțin, dar mai scump. Deci rezultă Ca... că ne e foame, dar măcar nu ne doare burtă. Dar preferăm luxul. <laughs> da, cam așa este. Este vorba de primul trimestru. În primul trimestru al anului, piața bunurilor de telar consum așa. a crescut cu 1,7% față de aceeași perioadă anului trecut, ceea ce e important, pentru că deja, mă rog, oricum suntem o piață medie în Europa. Ritmul de creștere pare însă să încetinească odată cu ultimul trimestru din 2016. A început să apară un pic, un pic și inflație plus 1,5% pentru produsele alimentare, dar populația continuă să prefere produsele mai scumpe, însă au scăzut volumele pentru prima dată din 2015 cu 2,5%. Deci asta este concluzia. Am început să nu mai cumpărăm doar așa ce e la promoție și mai ieftin și în pragul termenului de expirare. Semn că sunt ceva mai mulți bănișori pe piață și oamenii apreciază calitatea și încep să trăiască sau le place să trăiască și un pic Eu trag două concluzii mai bine. de aici. Că nu mai aruncăm mâncare probabil atât de multă pe cât aruncăm până acum. Dacă nu, e mai mai puțin. Și mai scumpă? Da. Sper să fi influențat și asta nu reese Și asta, deși nu din studiu, și nu da. reiese Reșterea asta anunțată de conducătorii noștri iubiți din ultima perioadă, uite, dumne, că se vede și în studii. Da, e Pe bune, chiar o ducem mai bine. Se pot trage toțuie de concluzii. Deci s-au înregistrat scăderi la produse de bază, precum făina, zahărul și uleiul, ceea ce înseamnă că se gătește mai puțin, așa ar fi, că se gătește mai puțin în casă, nu sunt scăderi uriașe, nu-i voi imaginați, sunt variații, dar scade, scad achizițiile de astfel de produse, și ceea ce poate însemna că se mănâncă mai mult în oraș sau se comandă mai mult de la delivery, nu știu, cel puțin în mediul urban, ceea ce cred că e adevărat. Sau e posibil ca lumea să fi gătit după spaturile voastre de la culinaria și să se fi lăsat foarte repede. Da, de sau trebuie. poate că e mai <laughs> sănătos, cu mai puțină făină, Asta. mai puțin ulei, mai, mă rog. Da. Poate gătesc numai cu un tură de rață, mă înțelegi. <laughs> da, pe de altă parte cresc vânzările de înghețată și bomboane. <laughs> da. Deci. Uh, nu e vorba da. de mine. Nu Sărbătoare. Mine. Și se alocă mai mulți bani pentru produsele de îngrijire a locuinței, pentru alimente ambalate și pentru băuturi, dar oricum cred că la român cel mai vândut produs de îngrijire a locuinței rămâne Iala. <laughs> <laughs> Europa FM 7 și 47 de minute. O mai știți pe Ani Lennox. That I am new, but I don't care for sugar, honey, if I can't have you. So Hey Walking on Broken Glass and I 751 de minute, rămânem rămânem în țară sau plecăm la Bulgaria? <laughs> înțeleg că la ei e mai bine. Depinde din ce punct de vedere, nu știu dacă. E. Da, e mai bine dacă stai să te gândești sau mă rog, dacă e în calcul proporția absolvenților de învățământ superior în populație. Care în Bulgaria este undeva la 24%. În timp ce în România a ajuns pe la 15%. Deci număr de absolvenți de facultate, absolvenți de învățământ superior în componența populației. Întotdeauna procentajul ăsta este mai mic de jumătate, adică practic la toate țările. Media Uniunii Europene este pe la 27%, dar România stă foarte prost. E la coada clasamentului, deși noi râdem, spunem că peste tot sunt tot de facultăți de Asta zicea, noi eram toate felurile. Fabrică de diplome la un moment așa dat. se spune, fabrică de diplome, dar uite că nu pare să fie chiar așa. Deci Eurostat constată acest lucru, ponderea absolvenților de învățământ superior, în România 15,1%, în Bulgaria 24,4%, media Uniunii Europene 27,2%. Dar poate că cifrele sunt înșelătoare, poate că și noi avem mulți absolvenți, adică, știi, care termină, dar pleacă imediat. Da, da, da, da, da. Dacă de-aia ai făcut o facultate, se presupune că ești un pic mai bine mobilat sus la cap și atunci judeci mai bine și poți să o ștergi, da, la de poți să o ștergi, adică te prinzi repede că trebuie să o ștergi din uh, România. Da, bulgarii rezultă au, credem noi că au cea falată. de fapt ei sunt cu fruntea alată <laughs> în comparație cu noi. Și pentru grupa de vârstă 30-34 de ani, um, țara noastră are cea mai mică rată de absolvenți de studii superioare din Uniunea Europeană constată Eurostat, citat de Digi24, 25% din totalul populației față de un, o medie de 39% cât este media, deci media europeană. Uh -huh. Adică stăm rău de tot. Dar pe de altă parte, cred că la doctorate rupem. Acolo toată... pe, da, peste la... media europeană, doctorate nu peste bulgari. E nenorocire. Număr de diplome acordate anual în România. 10 diplome de absolvire pentru învățământ superior la 1.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani jumătate față de Polonia, de exemplu. 20 de diplome la mia de locuitori. Media Uniunii Europene este de 14 diplome la mia de locuitori. Deci după ce că avem puțini studenți, vai de mămica lor și când, um, când termină totuși facultatea, pleacă din țară. Deci da, viitorul da. e grozav. Până o termină ne ascultă pe noi. Da, ultimii să stingă lumina în anfiteatru, vă <laughs> România în Direct, cu Moise Gurali Aș avea încredere în protecția consumatorului și apoi mă gândesc la pompieri Biserica și a doua este de neau Am încredere în armată Instituția în care am cea mai mare încredere sunt de fapt două, în Banca Națională și în Simona Halep România în Direct, de luni până joi la 1 și un sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România în Direct pe europafm.ro Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în alta partea mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino la Altex și ia-ți frigider cu două uși! Arctic, volum total 253 de litri, clasă energetică A+, și 5 ani garanție la numai 899,9 lei! Preț la schimb cu un electrocaznic vechi! Altex, de două ori diferența la toate produsele!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 Articolul 10. Am dreptul să-mi permit tratament medical indiferent de cât am pensia. Punct. De aceea, la farmacii. Punct, găsești acum Corega Neutro, 40 de grame la numai 15 lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Punct. Punem prețurile la punct. Hrănirea exclusiv la sânna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este Euro 8. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, averse cu tunete și fulgere, intensificări de scurtă durată ale vântului și condiții de grindine sunt anunțate pentru vestul, centrul și nordul țării, dar și pentru zonele de deal și de munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 18 și 28 de grade. În capitală, vreme în general frumoasă, cu o maximă de 26 de grade. Spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. Inundații în județul Caraș-Severin, 87 de gospodării din comuna Gliboca au fost afectate de ploile abundente din ultimele ore. Hidrologia au emis aseară o avertizare Cot Portocaliu de inundații pentru județul Caraș-Severin, avertizare care a expirat dimineața la 3. Purtătorul de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență, Magdalena Tocmela, a declarat că pompierii au intervenit și au reușit să scoată apa din curțile oamenilor. În urma fenomenelor meteorologice care s-au manifestat azi noapte pe teritoriul județului severin în localitatea Glimboca s-au produs inundații care au afectat în total 87 de gospodării. La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul de tașamentul de pompieri Carasebeș care au acționat cu 5 motopompe pentru evacuarea apei. Am avut două familie evacuate pe fondul unor atacuri de panică. După ce s-a evacuat aba din locuințele famililor respective, acestea s-au întors în locuințe. Un cod galben de inundații a fost în vigoare până la 6 în această dimineață în județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad. Statul român a fost condamnat să plătească 9600 de euro într-o cauză privind violența în familie. CEDO a constatat că autoritățile din România nu au protejat-o pe o reclamantă, o femeie din Petroșani, mamă a patru copii, în ciuda numeroaselor sale plângeri. Femeia ar fi fost agresată de opt ori de soțul ei, însă autoritățile au apreciat că vătămările nu sunt suficient de grave pentru a se încadra în prevederile dreptului penal. Luxemburg, Cipru, Malta, Grecia și Austria au cele mai curate ape din Europa, tocmai bune pentru scăldat. Informația apare într-un raport publicat de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu în urmă unor teste. Cum să România la acest capitol, aflăm de la Florentina Mihăiță. Spre surprinderea multora, România se află printre țările în care apele unde poți merge la scăldat au obținut un scor al calității cel puțin satisfăcător. 70% dintre zonele testate au apă excelentă pentru un băiere, scor mai bun decât cel înregistrat de Bulgaria sau Marea Britanie. La acest capitol cel mai bine stă Luxemburg, unde toate cele 11 zone testate au înregistrat cel mai bun nivel al calității apei. Urmează Cipru și Malta cu un procentaj de 99%, Grecia cu 97% și Austria cu 95% din apele testate declarate tocmai bune pentru scăldat. Cele mai multe locuri unde ar putea fi periculos să faci baie au fost depistate în Italia, peste 100 de locuri, dar acestea reprezintă doar 1,8% din totalul zonelor unde poți merge la scăldat, indiferent că e vorba de apa mării sau a lacurilor. Și în Franța și în Spania au fost depistate în apă bacteria E. coli și enterococul intestinal. Marea Britanie a urcat la critic nivelul de alertă teroristă, cel mai mare posibil, ceea ce înseamnă că noi atacuri pot fi iminente. Premierul Theresa May a anunțat aseară că militarii vor fi mobilizați pe străzi pentru a sprijini poliția. Pe baza investigațiilor s-a luat decizia că nivelul amenințării de securitate ar trebui să fie ridicat de la sever la critic. Asta înseamnă că acum nu doar că un atac este foarte posibil, dar următorul atentat ar putea să fie iminent. Schimbarea nivelului de securitate înseamnă că poliția va primi resurse suplimentare pentru a vechea la siguranța noastră. Cei prezenți la spectacolul de luni sala de la Manchester Arena au denunțat lipsa unor măsuri de securitate adecvate, susținând că nimeni nu i-a controlat atunci când au pătruns în incintă. Autoritățile din regat încearcă acum să afle dacă atentatorul Sinucigaș a acționat pe cont propriu sau făcea parte dintr-o grupare teroristă. Bărbatul a fost identificat de poliție, Salman Abedi, în vârstă de 22 de ani, fiul unor refugiați libieni. Președintele american Donald Trump se află la Roma prima etapă a turneului său european. În capitala Italiei au fost luate măsuri sporite de securitate încă de ieri, când avionul prezidențial Air Force One a aterizat pe aeroportul Fiumicino. Andrei Paleu Președintele american va fi primit în audiență la Vatican de Papa Francisc. Disensiunile dintre cei doi sunt cunoscute, piedicile în care imigrației, liberalismul economic, vânzările de arme sau pedapsa cu moartea. Discuțiile dintre cei doi s-ar putea concentra totuși asupra punctelor comune, precum lupta intransigentă împotriva avortului. După această întâlnire, Donald și Melania Trump vor vizita Capela Sixtină și Bazilica Sfântul Petru. Mai apoi, liderul de la Casa Albă are programate întrevederi cu președintele și șeful guvernului italian. Aeronava Air Force va decola după orele prânzului spre Bruxelles, unde Donald Trump urmează să aibă întâlniri cu regele Belgiei și cu premierul acestei țări, pentru ca mâine să participe la primul său summit NATO. Vineri și sâmbătă, Donald Trump va reveni în Italia pentru a participa la reuniunea G7 de la Taormina, în Sicilia. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, George Pușca și-a marcat din nou pentru Benevento al treilea gol consecutiv. Atacantul de 21 de ani împrumutat de la Internaționale Milano a înscris de această dată în victoria din pleoful pentru promovarea în serie A cu Spezia, scor 2 la 1. Benevento va juca în semifinale cu Perugia. George Pușca și-a fost transferat de Inter de la Oradea când avea 18 ani în 2013, iar sezonul acesta a fost împrumutat în serie B la Bari și Benevento, echipe pentru care a marcat 10 goluri în 35 de meciuri jucate. Ana Bogdan a învins-o pe Alexandra Dulgheru în primul tur al calificărilor pentru Roland Garros. Ana Bogdan a pierdut primul set la 2, în s-a revenit și s-a impus apoi 6.376. 3 7, FM Pe aceeași frecvență tine. Europa FM. Mopchi 9 minute am reținut de la Luca ceva cu Roland Garros. Cred că mm -hmm. orică începe ori se termină ceva în genul ăsta. Da, revenim, revenim, revenim, da. Revenim la Luca. Republica e bine, Fantastica. asta e important, să știți. Republica Fantastica România la Europa FM. Ceva rar azi la Republica Fantastică România vă spun ceva rar, Caragiale și Eugen Ionesco în același timp. Deschideți ferestrele, audă și vecinii da. știrea următoare. La anul, știți prea bine, sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Nu avem autostradă între și a... De Suntem toți săraci plini de nevoi, vorba cântecului nemuritor, da, sărbătoarea e sărbătoare, trebuie ținută, nu? O sută de ani, 100 de ani, de se vor întâmpla o sumedenie de lucruri, sigur, nu autostrăzi, dar artificii și discursuri vor fi... Sunt și Câte, câte vrei măria da. <laughs> în contextul acestei sărbători, în capitala României, București urmează să fie refăcută și reamplasată la loc vizibil în piața universității statuia unui om de stat român, uh -huh. I.C. Brătianu, rețineți, I.C. Brătianu. Această statuie a fost tăiată și demolată de comuniști. Și proiectul refacerii a fost aprobat în 2014, o idee bună în sine, doar că au ieșit unele discuții cu amplasamentul, așa că președintele unui organism denumit Comisia pentru Pregătirea Centenarului Marii Uniri, adică academicianul Răzvan Teodorescu a reacționat virulent față de contestatari. Și-a făcut următoarea declarație la postul de radio București FM. Zice domnul Teodorescu, spun fără grase, numai o minte rătăcită s-ar putea opune amplasării în piața victoriei a statuii dedicate regelui Ferdinand sub domnia căruia s-a realizat Marea Unirii, ori reamplasării la universitate, acolo unde a mai fost cândva, a statuia lui Brătianu, a declarat academicianul Teodorescu, încă o dată istoric și președintele comisiei pentru pregătirea centenarului. Acum vă întrebați probabil ce cu povestea asta și de ce vorbim despre ea la radio și mai ales la refere. Pentru că doamnelor și domnilor Brătianul ăsta pe care vor să-l pună la universitate e altul. Haideți, adică erau mai mulți. E altul. Mă înțelegeți, adică este IC Brătianu. Adică Ion C. nu mare om politic liberal, prim-ministru, ministru al apărării finanțelor de externe, mă rog, multe funcții, doar că săracul a murit în 1891, cu 27 de ani înainte de Marea Unirea. Deci, cum ar veni... <laughs> da, n-are treabă cu unirea asta pe care o sărbătorim noi la anul. Brătianu la cu este altul și el liberal, Ion I. C. Brătianu, cunoscut ca Ionel, Brătianu, mare om politic român, și el prim-ministru și ministru cu diverse portofolii, care a trăit până în 1927 și a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918. Și, sigur, e o confuzie, e, totul e ridicol, dar nu e gratis. Pentru că refacerea statuii lui brătianul ăla care n-avea treabă cu unirea pe care vor să-l pună în piața universității cu centenarul costă 8 milioane de lei. Deci toată afacerea costă 8 milioane de lei și acolo va fi un mare om de stat român, desigur, un brătian, un liberal, dar care nu avea treabă cu marea unire. Înțelegeți confuzia și tot ridicolul acestei situații? Auză, dacă o pun pe doamna Turcan, nu-i mai ieftin. Eu cred că ei au întrebat, de fapt, la PNL. Deci primăria a întrebat la PNL care dintre brătieni și la PNL, ei fiind Partidul Liberal, creat de brătieni, au dat din numeri, că ei, ce să mai știe ei care e cu brătianul, nu știu ce. Sigur, am avut un brătianul cartof în anii 90 în România și lui au făcut monument. Deci există un cartof înțepat. Da, de da, da, tot un bretianie, de o prăjină undeva da. în fața fostului Comitet Central acolo, și ăla tot un monument pentru, da. Deci să știți că există o statuie a Brătianului cu Unirea. Asta e amplasată pe undeva pe Bulevardul Dacia, dar primăria nu pentru statuia asta dă banii, uh -huh. ci pentru refacerea alei a de comuniști, 8 milioane de lei, doar că aia este a unui tip care N-are nicio treabă cu unirea, el a fost mai cu independența, cu e mai înainte. Poate Ionel ăsta... Da. Deci cum ar fi niște loaze? Asta... Hai că nu. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. La mare, la mare vă trimitem astăzi când vine vorba de bătălia sexelor 1769 SMS cu tarif normal trimiteți un mesaj sau mai multe cu textul deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și câștigați un sejur de 3 nopți la mare vă spunem imediat, vă trimitem la Eforia Nord, o să vedeți despre ce e vorba 1769 scrieți acolo deșteptarea numele vostru, de exemplu Ionel Brătianu Uite, da. e foarte simplu orașul de unde sunteți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 ai niște ulei? Cum să nu? Ai niște uleiță? Că dai și matea franceză. Am. Vecine, ai un condensator TV? Red, s LED.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 Maybe crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room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 My heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Everything is covered in something new I'm in love with your body Come on, be my baby The shape, of you. shape of you de la Ed Sheeran Așteptăm în continuare SMS-urile voastre 1769 dați scris de numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și vă trimitem la mare unde s-ar putea să aveți probleme cu parcarea dacă mergeți cu mașina, dar nici la Vâlcea nu stau lucrurile mai bine Turul României la Europa FM Fiți atenți, primăria din Râmnicu-Vâlcea e obligată acum să scoată asfaltul dintr-o parcare amenajată pe un teren care a fost revendicat și câștigat în instanță de o persoană particulară și va trebui în plus să achite și despăgubiri acestei persoane de peste 400 de, de lei. Uh -huh. Locatarii din două blocuri beneficiau de această parcare, eh, ei o pierd, asta n-ar fi neapărat problema ce mai mare în condițiile în care nu mai au pe unde să intre. În apartament. <laughs> Proprietarul o să-și îngrădească proprietatea, care ține până la scara celor două blocuri. Primarul se declară revoltat de hotărârea magistraților, dar evident nu are ce face. Hotărârea este definitivă. Nicoleta Ene, bună dimineața! Cum s-a ajuns la această situație? Bună, bună dimineața! Din simplă răzbunare! Sub de teren în discuție, măsoară 2200 de metri pătrați. Și parcare a fost încă de pe vremea lui Ceaușescu, când au fost ridicate blocurile pentru muncitorii care lucrau într-o unitate de construcții, devenită ulterior socom ESA, societate care a revendicat și câștigat pământul în instanță. Această societate a dorit în 2010 să construiască pe terenul respectiv o grădiniță cu program normal. Toate bune și frumoase. Primăria și-a dat acordul, dar a impus niște condiții să ia acceptul vecinilor să lase suficient spațiu pentru intervenția mașinilor de urgență și să amenajeze locuri de parcare. Proprietarul n-a contestat în contencios administrativ hotărârea. În schimb, a dat primăria în judecată și a cerut despăgubiri pe 3 ani pentru lipsa de folosință a terenului. Deci să ne înțelegem, Primă... nu e vorba de o persoană particulară, așa cum am înțeles eu greșit aici, ci este o firmă. O societate... O să, da, o firmă. O firmă uh -huh. care pe vremuri era de construcții ulterior, s-a privatizat și a devenit uh, acum uh, SOCOM-SA. Da. Da. Primăria a pierdut procesul și este obligată să achite despăgubiri de patru, și cheltuiel de judecată de, de 420.000 de, de lei da. și să scoată asfaltul din parcarea respectivă. Uh -huh. Dacă nu o face proprietarul îl scoate singur, dar nota de plată o trimite la primărie și se va achita din bugetul local. Uh -huh. Primarul Mircea Gutău. Um... Da. aproape să fac apoplexie când a văzut decizia, a no, o imaginez. absurdă da. și pentru că n-a crezut nici în ruptul capului că instanța va da terenul în natură, mai ales că pe o bună bucată din acest teren sunt amenajate alei pentru intrarea în blocuri, ceea ce înseamnă că oamenii nu vor mai avea unde să pe unde să intre în casele lor. Primarul a declarat pentru Europa EV FM că va scoate asfaltul chiar în zilele următoare pentru că ține morții să elibereze terenul, dar că va monta niște pancarte pe care va scrie cine este vinovat că au rămas oamenii de la blocurile respective, fără locuri de parcare, dar mai adesea fără acces de intrare către apartamente. N-au cum să le blocheze accesul, va trebui să le ofere acces de pe terenul lor. Sunt convins da. de lucrul ăsta. Da, dar nu, să păstreze rup. Să ne păstreze și nouă o bucată de asfalt, că e de la bun de pe vremea Ceaușescu. Da, Ce situație bizară. Dar da, e servitute de trecere, deci nu poate să le grădească accesul acolo. Bun, sigur, dacă firma aia se încăpățânează, o să urmeze alte procese acolo, altă bătaie de cap, vai de cap, oamenii meilor. mi și milă de ei că mă gândesc în ce situație sunt. Singura, dacă sunt asediați în, în propriile apartamente, totuși cred că vor putea primi de mâncare dacă se poate comanda pizza. Acolo o să arunce băiatul cu pizza. Da, cum se aruncă cu frisbiu, așa, cu distrujele de da, da. Atât. Din mezi. Ce, ce ciudat. Da, mulțumim foarte mult, Nicoleta. Nicoleta ne a fost cu noi. Mulțumim. 8 și 28 de minute. Bătălia sexelor în câteva minute. Wake up, wake up, wake up. Disputarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta Adihădean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Rămâi în cursa către locul întâi, în Europa Top Hit, la Europa FM. Europa FM Cea mai bună muzică În 8 și 37 de minute, prieteni, în mai puțin de un ceas. După ora 9 ne întâlnim cu Vița de Vie live în garajul Europa FM. Vița de Vie a lansat o piesă nouă, se numește Hai Hui. Ne o prezintă în această dimineață și vine cu ea și la live pe plajă. 27, 28, 29 iulie, nu uitați. Ne întâlnim la mare pe plaja dintre Venus și Saturn. Până una alta, vă trimitem la Hotel Dunărea Eforie Nord. Câștigați bătălia sexelor și ajungeți acolo. Hai să vedem despre cine e vorba. Corina e din Cluj. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce mai e prin Cluj? Plouă. Plouă. Cica vine și pe aici Ce? pe la București. O așteptăm cu drag. Dacă vine de la Cluj. Florine e din Ocna Mureș. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci Florine? Ce mai e pe la Ocna? Pe la Ogna Moreș, grob de la fosta de sare. Am ah, cred că vi le-au trimis de la București. Da. Nu, nu, nu. Bine. Cine începe? Corina sau Florin? Corina. Bine. Mulțumesc. Corina, Corina, prima da. întrebare este pentru tine. Da. Care este cea mai dură substanță care se găsește în alcătuirea corpului omenesc? A, mercur? Nu smalțul dentar. <laughs> Cum s a venit Mercurul și de ce ar fi Mercurul dur? Mercurul e e Mercurul. mai fioros așa. Da. Florin, da. care este cel mai rapid mușchi al omului? Temurul. Uh, nu, temurul e un os. <laughs> Asta este mușchiul pleoapei. Orbicularis ah. oculi. Or M nu de orbicularis oculi? Da. E aia, perversa de pe târgul Ocna. Da, da, da, foarte da, da, da. Bine, e foarte rapid. Bine, încercăm să. Orbicularis rec... femurus. Da, să încercăm am să am bine. un pic și să mergem mai departe. Corina, cine a fost cel mai tânăr președinte ales al Statelor Unite? Uh, Kennedy. Da, John Bravo. Fitzgerald Kennedy la 42 de ani și ori. Tehnic a fost Theodore Roosevelt în 1901, dar n-a fost ales. ales da. Că îl pe mănchilii. Mă rog, mm -hmm. în fine, numai. Dar, domnul Florin, da. cine a fost cel mai tânăr președinte ales al României? Uh, Traian Băsescu. Traian Băsescu, cu da. foarte corect, da. 53 de ani, ușor. Mă toată. Corina, din ce oraș britanic erau membrii trupei Beatles? Uh, Liverpool. Bravo Liverpool. Corina. adevăr Florin. Cum îl cheamă pe solistul formației Rolling Stones? Nu știu. Dan Whitman? Nu, of, e așa simplu. Mick Jagger. Mick Jagger. Mulțumim tare mult Florin. Te salutăm. La revedere. Bravo, bravo Corina. Te pupăm. Yay! Bravo! Ce veselie la Cluj Bravo, felicitări Ai câștigat un sejur de trei nopți la hotel Dunărea Eforie Nord Pentru două persoane oferit de Europa FM Și Paradis Vacanțe de Vis Agenția de Turism care îți oferă campania Vino cu avionul gratis la mare Pachetele pregătite vor include Un bagaj de mână de 10 kg de persoană Și un bagaj de cale de 25 kg de persoană Felicitări, Corina Cu cine pleci la mare?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 mai devreme în bătălia sexelor o vom face și mâine și poimine și săptămâna viitoare și tot așa, dar înseamnă că e mai simplu să ajungem în perioada asta la mare. Nu e mai simplu de ajuns, în principiu ar trebui să ne coste mai puțin decât în sezon, mai ales că a început programul litoralul pentru toți, credeți că spui rabla? Da. Exact. E un fel de, e un fel de programul rabla pentru litoral, litoralul exact. pentru toți. Ar fi bine să fie și litoralul pentru toate, ca să fie un litoral tradițional, da, să nu pui, fie doar pentru toți. Pentru toate. Să fie ca o urmă. Da. Uh, prețuri, Asta înseamnă ce înseamnă programul litoralul pentru toți? În primul rând frig și ploaie, dar și prețuri chiar și cu 50% mai mici față de cele pe care le vor plăti acei turiști care își permit în luna iulie, în plin sezon. Deci, practic, doar de două ori mai scumpă acum la Mamaia față de Grecia. Este chiar foarte avantajos. Adică dacă vreți să faceți o economie față de vară, mergeți acum și e ca și cum ați face două vacanțe în Grecia cu prețul uneia singure în România la Mamaia. Da, da, uite că în iulie, ceea ce nu știați, e inclus în prețul pe care îl plătiți la cazare și uh, life pe plajă. Așa Concertul este. nostru de pe plajă din 27, 28, 29 iulie. Intrarea este liberă, deci inclusă în prețul ăsta. Ce drăguț! e, că reușește să facă așa cât un promoș pentru life pe plajă. Așa e, un concert super o să ne vedem acolo. Bun, sigur, glumim, prețurile sunt convenabile în perioada asta. La mare dacă briscați o vreme proastă că se anunță din nou un weekend plin de ploi. În fine, o mamaia un sejur de 6 nopți de cazare la un hotel de 5 stele există? cu mic dejun inclus, e 605 lei de persoană. 4 stele, 485 de lei, 3 stele, 425 de lei. Super tare. Nu știm dacă au și căldură camerele. <laughs> primea... Nu, serios. Acum, serios, nu știu. Câte din hotelurile de la mare presupun că astea de 5 stele au căldură în camere. Și de de stele, pe nu. toată parcursanului. Da, când eram eu student și mă duceam... La mare, în martie, la mai, de 1 mai, și că v-am povestit cum am avut odată. Era A. atât de frig în cameră plecam cu aerotermă Aveam o aerotermă atât de mare încât trebuia o geantă specială pentru ea. Și într-un an n-am mai luat aerotermă nu-l dezaf. N-am mai luat aerotermă și am zis, mă descurc eu într-un fel. Era atât de frig în cameră deci erau pereții ei înghețați, încât am zis, domnule, cum să încălzesc, cum se poate încălzi pe păi vremea unui Ceaușescu. Și mi-a venit ideea, zic, ia apă fierbinte. Deci dacă las dușul pornit, Așa. apa fierbinte va încălzi aerul. Mm -hmm. Deci funcționează ca o aerotermă cu apă fierbinte. Da apă fierbinte. Era apă fierbinte A, okay. la duș. Și am lăsat dușul pornit în baie și am plecat. Am zis, în 3-4 ore, cât lipsesc eu, sigur se încălzește. Și când m-am întors, deci era ca într-o saună umedă, ca hamam <laughs> înăuntru, dar totul era ud, luarcă înțelegea ternuturi. Haine, totul, totul, perdele, covorul, dar era un abur. Era căldut. <laughs> Așa a apărut sauna lui Petrean. Da. Bine? Au fost sunetele lui Petreanu Alte și... vremuri Da, ce frumos, ce drăguți! Bine, deci putem pleca la mare Dacă Dacă Pe lângă Mamaia, înțeleg că avem și uh, sudul litoralului Și pe nu, Neptun, Costinești, Olimp da, presunii, sunt. persoane de altfel sunt atrăgătoare Da, sunt În, în stațiunea asta este ceva mai ieftin 6 nopții de cazare în sudul litoralului Cam 400 și ceva de lei Până la 300 de lei pentru o persoană la 3 stele Sunt înscrise în program 12 hoteluri din toate stațiunile de pe litoral Deci doar câteva Dar acestea, zice Digi24 care dă știrea Au pus la dispoziție locuri la tarife reduse pentru cel puțin 5.000 de turiști Deci 12 hoteluri, 5.000 de turiști Și prețurile, cum v-am spus, coboară de la 600 de lei Până la cât suportă fiecare Acum, dacă-s numai 5.000 de turiști, poate nu e, o să fie chiar cea mai mare închestuare pe autostradă, în drumul spre mare? Da, sigur. Eu nu știu unde se mănâncă în perioada asta, dar fiecare, pe vremea asta cred că poți da. să mai pleci cu salamul, îl pui în geam. Sau cu undița. Cu undița. <laughs> cu undița. <laughs> dacă e uniță. Care După știe nouă... să gătească guvide. După nouă, vița de vie în garajul Europa FM. Rămâneți cu Sia acum la Europa FM. Bună dimineața! și de minute. Ne place la înghesuială. Înțeleg că e din nou aglomerație în trafic. Da, sunt... Ce curios sunt unde... E un experiment sociologic-antropologic, povestea asta cu banda unică din București. Știți că acum două zile o bandă unică de 500 de metri interzisă autovehiculelor uh, mici a provocat cel mai mare ambuteaj din istoria României. Ceva... Monstruos de 20 mm -hmm. de kilometri Între timp l-au scos, azi că da, când am venit da, la radio, dar eu nu mai erau Așa dispărut da. și stâlpii tot Da, așa este, dar Zeci de mii de oameni care locuiesc în nordul capitalei Și lucrează în oraș Speriați și șocați de ce s-a întâmplat atunci Încearcă acum să intre în oraș pe alte căi Și uh, hot news Da, acum următorul breaking news o coadă de mașini uriașă formată pe o rută alternativă de intrare în București, Balotești-Pipera. Pe ruta de intrare balotești mien tunari pipera este o coadă de sute de mașini, circulație paralizată de puhoiul de automobiliști care au vrut să, intre, să evite intrarea în capitală pe DN1 și au încercat un drum ocolitor. Și asta este rezultatul. Deci. Dacă sunteți în zona respectivă, dați-ne și nouă, un mesaj pe WhatsApp 0728 111 Ne puteți scrie ca să ne spuneți cum e acolo sau ne puteți trimite fotografii ca să vedem exact ce se întâmplă în zona. Văd că și pe drumul tradițional, pe celebrul DN1, intrare în București, mă uit pe Waze și e aglomerație mare. Dacă sunteți acolo și e adevărat, adică lucrurile astea se confirmă, de asemenea, puteți să ne confirmați sau să ne infirmați la 0728 111222 este numărul nostru unde puteți trimite mesaje WhatsApp, audio, video, fotografii, mesaje scrise și așa mai departe. Le așteptăm! Mulțumim! 5 minute până la știri după nouă vița de vie live din garajul Europa FM.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 cu Practicări ziua tencuiești iar seara te recorești. Cumpără două găleți de tencuială Stark Puț de 25 de kilograme și primești ca două un litru de bere Bergambier. la, casa, la casa.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 Articolul 7. Starea mea de bine nu ar trebui să depindă de câștigurile mele. Punct. De aceea, la farmaciile punct găsești acum acti reflux de la evital. 24 de tablete masticabile, la doar 14 lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vină să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile Punct. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct.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 când plătești online, chiar nu te înțeleg Doar ți-am spus de pachetul de cont curent 0 simplu cu 0 comisiune Atunci când faci plăți online Chiar și către alte bănci Și super dobândă la Overdraft Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro Sau în orice agenție Rifizer Bank De 20 de ani împreună Pentru o viață sănătoasă Faceți mișcare cel puțin 30 de minute În fiecare zi Europa FM este ora nouă Ioana Brustul, capitanul, vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Averse, tunete și fulgere, intensificări de scurtă durată ale vântului și condiții de grindină sunt anunțate pentru vestul, centrul și nordul țării, dar și pentru zonele de deal și de munte. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. În capitală, vreme în general frumoasă, astăzi cu o maximă de 26 de grade, spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. O explozie s-a produs azi noapte la instalația de alimentare a buteliilor de oxigen la serviciul de ambulanță județean Vaslui. Un ambulanțier care manevra o astfel de butelie a fost rănit ușor. Reprezentanții ISU spun că a fost vorba despre un robinet fisurat. A fost o explozie ușoară, fără ca activitatea serviciului să fie afectată. Firma care asigură mentenanța la echipamentul respectiv făcuse o verificare în urmă cu două zile. Inspectoratul Teritorial de Muncă va face verificări acum pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. În Argeș au fost confirmate două cazuri de boală Lyme. Alte 8 persoane sunt suspectate că ar fi contactat această maladie în urma mușcăturilor de căpușe. Printre acestea se află trei copii. Netratată, boala Lyme poate provoca decesul pacienților. Ana Sorescu transmite. Potrivit direcției Direcție de Sănătate Publică a pune până în prezent au confirmat două cazuri de boală laim. Este vorba despre doi tineri de 16, respectiv 24 de ani. De asemenea, mai sunt 8 suspecti de boală laim, printre care se numără 3 copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Suspectii se află sub tratament la domiciliu după ce s-au prezentat la medic, sau trimis probe de sânge la Institutul Cantacuzino, în vederea confirmării sau infirmării bolii. Anul trecut au fost confirmate în Ardeși 14 cazuri de boală laim, iar în 2015 au fost înregistrate 12 cazuri. Toți pacienții au ajuns la spital cu simptomele acestei afecțiuni, principale, semn fiind petele roșii pe piele la locul mușcăturii de Ne Netratată, această boală poate duce la complicații severe și chiar la moarte, poate provoca infecții ale inimii, articulațiilor și sistemului nervos, mergând până la deces. Ca urmare, este necesară prezența la medic în cazul în care oamenii au fost mușcați de căpușe, de la fitnessan la europese. Europa FM. Managerii de spitale nu pot deține funcții de conducere în partid, dar pot fi simpli membri de partid au stabilit deputații care au modificat din temeli Ordonanță de urgență aprobată anul trecut de guvernul Cioloș, care stabilea condițiile pe care trebuie să le îndeplinească directorii de spitale. Modificările aprobate de majoritatea parlamentară vor duce la o politizare a unităților medicale. Au atras atenția deputații Rareș Pop de la USR și Pavel Popescu de la PNL. Managerii trebuie aleși pe criterii de performanță, nu pe criterii politice. Și concluzia este că tovară și înving și acum în sistemul de sănătate. Sunt amendamente care permit în mod miraculos personalului medical să fie mai multe locuri deodată. La conducerea spitalului, în sala de operații, la cursuri universitare și, bineînțeles, în cabinetul privat. Deputații au eliminat și articolul care le interzicea directorilor să-și angajeze rudele în spital. Potrivitului Florin Buicu de la PSD nu era nevoie de o astfel de prevedere. Legat de incompatibilități și conflicte de interese, România are o legislație generală. Modificările acestei ordonanțe sunt bune. Managerul de spital nu avea dreptul să fie membru de partid. Și prin această prevedere era de fapt neconstituțională. Proiectul merge acum la Palatul Cotroceni pentru promulgare. Lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitori, ateliere pentru copii și reducere cu până la 80%, toate la Salonul Internațional de Carte Bookfest. O nouă ediție începe astăzi la Romexpo în capitală. Anul acesta țara invitată de onoare este Suedia, Raluca Hartmanu. Humanitas, Polirom, Nemira, Litera, Rao, Art și Curtea Veche se numără printre editurile care participă la Bookfest 2017, oferind volume care vor putea fi cumpărate la prețuri cu până la 80% mai mici față de cele din librării. La standurile editurilor, cititorii se vor putea întâlni cu personalități precum Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu sau Oana Pelea. Printre cărțile expuse la standuri, vizitatorii vor descoperi titluri noi de ficțiune, non-ficțiune, călătorii, art, istorie, dezvoltare personală, gastronomie sau cărți de colorat pentru adulți. Sentimentul unui sfârșit de Julian Barnes, roman câștigător al Men Booker Prize și ecranizat anul trecut, precum și romanul Numele meu este Lucy Barton de Elizabeth Strout, nominalizată la premiul Men Booker 2016, sau colecția de eseuri a scriitorului rus Mihail Şişkin se numără printre cărțile lansate la Bookfest. În Germania, Curtea Supremă a stabilit că un părinte își poate vaccina copilul potrivit schemei recomandate de autorități, chiar dacă celălalt se opune. Instanța a dezbătut o dispută între doi părinți, iar judecătorii i-au dat dreptate tatălui. Decizia apare într-un context în care guvernele și organizațiile sanitare din Europa fac eforturi pentru a combate scăderea ratei de vaccinări, care a dus la apariția unor focare de boli contagioase potențial letale, cum este pojarul. Știrile se opresc aici, deocamdată ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, sport, Luca Pastia.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 Până dimineața, Pandurii Târgu a câștigat confruntarea pentru supraviețuire în Liga 1 cu ACS Poli Timișoara 1-0 în deplasare în etapa a 12 a, a out ului Păcurara a marcat golul gorjenilor în minutul 19 iar Bănățenii au jucat în 10 din finalul primei reprize când Pedro Enrique a primit al doilea galben. La finala antrenorul timișorenenilor Ionuț Popa i-a acuzat pe golgheterul brazilian și pe alți câțiva jucători că și-au bătut joc de echipă și le-a transmis că nu vor mai juca în ultimele două etape. Popa este oricum convins că în urma aceste înfrângeri, ACS Poli va retrograda. Deocamdată echipa ocupă locul al șaselea, ce duce la baraj la 3 puncte în urma pandurilor. La egalitate cu Timișoara este penultima clasată. Concordia Chiajna, învinsă cu 3 la 0 în deplasare la gazmetan mediaș. Il Fovenii au ratat un penalti prin Herea la scorul de 0 la 1, iar din minutul 69 au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Bejan și au încasat pe final celelalte două goluri. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Hai să dăm de roată Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine la mulți bani fericiți vă urăm! E săptămâna, e săptămâna noastră cum ar veni pentru că vineri împlinim 17 ani, așa că ne-am gândit să vă facem noi câte un cadou pe oră, în fiecare oră, 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Dăm de roată acum ca să vedem care este ziua și care e luna, ce ar putea să vă aduc 100 de euro. Luca ne ajut? Sigur! Hai, hai să vedem! Mai cu ziua, suntem live și pe Facebook, a dat Luca tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare. Și ne-am oprit la 27. Vlad, dă și tu de roată. Hai, te rog frumos, ca să da, vedem domne, cu luna. De Suntem Ia. pe 27. <gătă -s> Hai, DJ Vlad 27 uh, ianuarie Există? Cine născut în ianuarie? 27 ianuarie Dacă ești născut în 27 ianuarie Poți trimite SMS în următoarele 10 minute uh, Cu tarif normal La 1769 Unde se scrie Europa FM Urmat de 27 ianuarie Și anul de naștere și poți câștiga 100 de euro Dincolo de asta, peste câteva minute, o să te provocăm noi Cam în 10 minute așa să vedem dacă schimbi 100 de euro cu un premiu special de pe roata aniversară. Mult succes la tragerea la sorți! Între timp vreau să vă propun piesa asta. A? Ce treabă? Big in Japan, Alfa v și 8 minute, bună dimineața, prieteni! Bravo, în connect. câteva minute avem Vița de Vie, live din garajul Europa FM, plecăm Hai Hui, căci Hai Hui e piesa pe care au lansat-o numai cu vreo două săptămâni și i-am invitat să cânte live în garajul Europa FM. Alfa Villa Europa FM, suntem la 9 și 12 minute, am aruncat așa o privire pe mesajele venite de la cei care sunt în trafic, acum în mod special în București sau în țară, căci am primit mesaje și din Iași, de exemplu 0728 1222, mesaje pe WhatsApp, dacă vreți să ne spuneți ceva, ce se întâmplă în trafic, sau ne puteți suna în direct, uite, hai să încercăm să vorbim în direct cu cei care sunt în trafic, 0372 069599 în mod special în zona Otopeni DN1 intrare spre București uh, bară la bară mai mult se stă decât se înaintează ne spune cineva e nebunie mare DN1 zona jandarmeriei este haos deja avem fotografii din Otopeni, uite Mihai ne trimite fotografii uh, din Otopeni pe DN1 e foarte aglomerat la intrare în București, aglomerație pe DN1 la intrare, pe poligrafii sens acces Casa Presei, ne spune Marius. Uh -huh. Acum, uite, avem uh, imagini și din pasajul uh, de aici de la Băneasa, pe ambele sensuri uh, traficul este infernal la Iași, uite, la intersecția Bulevardului Socola și șoseaua Bucium, se circulă foarte greu, mulțumim Marius. Avem uh, imagini uh, ascultătorii noștri ne trimit uh, imagini, video de o oră nu mai reușesc, a nu, nu e asta, uite la, la Mureș, în județul Mureș, între Sărățeni și Chibed se circulă groaznic, ne spune Albert. Hai să vedem ce spune lumea și pe unde se mai află unul altul astăzi. Simon, bună dimineața! Bună dimineața, băie. Salut. Eu sunt uh, șofer pe ATB. pe linia care face legătura între centrul orașului și aeroportul Otopeia. Așa? Da. Ce linie? Uh, 7.83. Este 7.83, linie 683, da. Linie expres. Cum e? Uh, groznic. Groaznic. Au scos popiceia. Sunt curios dacă ne sunoști nouă o nou cine o să plătească. De ce i-a pus, de ce i-a scos? Da. Ia uite, vezi ce întrebare puneam dimineață, Vlad. Da, așa. Cine mm. i-a pus și cine-i plătește? Bun, da. că, noi știm că se circulă apoi, greu. Ide ide ideea este că tocmai ideea să pun autobuzele să circule pe, pe acel culoar, e cei care vor neapărat să meargă cu mașinile să stea în trafic. I-a da. scos, am rămas și noi tot în trafic ca și până acum. E adevărat. Se circulă groaznic, da. ca întotdeauna se asfaltează ziua, pentru da. că noaptea nu putem, că n-avem becuți. Da. facem economie de curent. Da. Dimineața am făcut o oră și jumătate din piața Victoriei aeroportul totopeni, să mă omoare lumea în autobuz. Da, am înțeles. Bun. Pentru că în Autopen se jucla pe o singură bandă, iar acum, pe sensul de întoarcere, este tragic. Da, aș vrea să... Aș vrea să, Aș vrea Ai zis la un moment dat că de aia se face bandă pentru autobuze, ca să stea mașinile în trafic și să meargă autobuzele bine. Asta este, cum să spun, corect până la un punct. Ideea nu este să pedepsești cumva uh, oamenii. Ideea este să asiguri, -asiguri un bar. sistem de transport în comun eficient și să încurajezi oamenii să-și lase Bine mașinile înțeles. acasă. Bine Dar când... Noi pot să vă spun că la momentul ăsta funcționăm cel puțin în această linie și în ultima perioadă, funcționăm la capacitatea integrală a liniei. Adică da. nu avem mașini retrați, nu avem mașini listă, Sigur, nu e vorba să Sigur, nu e vorba numai de numărul de autobuze, ci de, și de intercontact pe care o oferă transportul în comun. E adevărat, de... nu avem niște parcări, Așa niște e, da. și parcării, asta. nu avem niște transferuri. Așa e, adevărat e. linia 7 are în general tot pe Mercedes-urile alea vechi sunteți? Păi, bineînțeles, dar altele de unde? mi da, a sunt. promis uh, acum că o să ar putea să ne aducă 10, prespun, da. și voi, că anul să cumpără 10 Mul... autobuze pentru tot Bucureștiul. De. Da, mulțumim foarte mult. Asta sunt niște autobuze cumpărate acum 10 ani. Noroc că sunt Mercedes și au ținut. Dar se cam termină și cu, ele, și cu ele, adică și durata lor de viață, cât să țină niște autobuze în traficul din București. 10 ani e foarte mult. Dacă sunteți în trafic, hai să vedem cum se circulă București, Totopeni sau și retur. 0372069599. Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să vă spun că eu lucrez acolo în zonă și în fiecare dimineață vin din Iancului spre Băneasa. Da. Uh, și cred că doamna primarie, într-adevăr, definiția incompetenței. Doar că... De ce spui asta? Pentru că s-a văzut ce s-a întâmplat toată iarna, s-a văzut ce s-a întâmplat în orașul ăsta. Doar că asta cu banda, eu cred că trebuie să ne dea un pic de, de gândit. Da. Toată lumea vine cu mașină, nimeni nu vrea să renunțe la mașină, nimeni nu vrea să-și da. convingă vecinul să meargă cu mașina, deci cu aceeași mașină. Uh, acum am văzut că s-a găsit o rută. Sunt sute de mașini care merg pe o rută ocolitoare. Până acum nu era ruta respectivă. Adică toți avem un cel, să ajungem unde vrem, cum vrem, când vrem. Nu, când avem uh, nevoie. Să știți că da, și eu, că eu, sunt, eu, sunt, eu sunt de acord și pledez pentru un transport în comun eficient, care să reducă nevoia sau obiceiul oamenilor, mai ales în marilor orașe, de a folosi mașina personală. Uh, în Cluj, de exemplu, există posibilitatea să închiriezi mici vehicule. Foarte simplu. În București nu se poate asta. Acord cu asta, dar vă spun următorul lucru. Când locuiam în București, ca să fac 12 km, ceea ce nu e mult pentru orașul București, e jumătate din oraș, aveam varianta să iau mașina sau să schimb trei mijloace de transport în comun. Oricum aș fi făcut ca să ajung de unde stăteam în locul în care munceam, trebuia să schimb trei mijloace de transport în comun, tramvai, autobuz, metrou. oricum aș fi făcut. Deci, nu poate, este? Da. Poate asta e soluția, dar cum? Să ai o cartelă care să-ți permită să iei mă, autobuzul până la un punct, dacă e aglomerat, cobori, iei metrou, da. dacă ai ajuns la stația respectivă, ieși din metrou, dar totul să se întâmple într-adevăr în timp util. Asta este o altă problemă, că în ciuda tuturor ambuteajelor care în București puteau să fie pentru ăștia 12 km chiar și o oră, orice aș fi făcut, nu puteam să merg cu transportul în comun mai, mai puțin de o oră, o oră și ceva. Și atunci era mai confortabil, măcar să tea în propria mea mașină. Deci nu poți să forțezi lumea să treacă la un nivel de călătorie mai prost decât cel în care cât de cât stă în mașina. Asta este problema. Da, pentru transportul în comun, dar el trebuie gândit în studii de trafic care se fac. Sorin Ioniță vă recomand să-l căutați. A scris pe contributors.ro Chiar vă recomand să căutați acest articol. E mai lung, dar merită citit. Ultimul studiu de trafic în București a fost făcut la presiunea unor experți japonezi în urmă cu 20 de ani. Și de atunci lucrurile s-au mai schimbat Traficul nu înseamnă să da, tragi da, o dungă pe asfalt Traficul da. nu înseamnă să tragi o dungă pe asfalt Și să spui pe aici circulă de acum numai autobuzele Și rezultatul este un ambuteiaș de 20 de kilometri Pentru că toți oamenii ăștia plătesc taxe și contribuie la uh, nivelul de trai ridicat al Bucureștiului. Nu poți să faci asta și să zici, am rezolvat problema, lăsați-vă mașinile acasă. Ok, sunt zeci de mii de oameni care stau în nordul Bucureștiului și lucrează în București. Își lasă mașinile acasă. Cu ce vin la serviciu? Adică cu ce muncesc? Oamenii ăștia nu plătesc taxe, nu trebuie să te gândești și la ei. E bun planul Studiola, că se pune în aplicare acum. Știai da. că măcar asta încearcă să... Dar eu rămân la întrebarea mea de dimineață și ascultătorului, șoferul de pe RATB. Cine plătește, domnule, stâlpia care s-au pus și s-au scos degeaba? Nu asta, dar cine plătește toate sutele de Dincolo mii de asta. ore de muncă pierdute în trafic din cauza unei măsuri proaste? Poate sunt în folosul comunității și trebuie să le plătim. Da. Iar investițiile în transportul comun în orașul ăsta, și nu numai, în multe orașe din România, nu există sau sunt făcute fără cap. Nu e acum noi spunem să se cumpere niște autobuze. Bun, cumpere autobuze, dar dacă le blochezi în trafic, ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Dacă intersecțiile semaforizate în continuare sunt necoordonate. Dacă metroul din drumul Taberei se construiește deja de câți ani și nu este gata. Dacă stațiile de metrou din orașul ăsta sunt făcute la câte 2, 3, 4 kilometri distanță. Pentru că așa a fost conceput metrou să transporte muncitori din cartierele dormitor spre platformele industriale. Mergeți într-un oraș care are metrou din Europa și veți vedea. Stațiile de metrou sunt în distanțe rezonabile, din 500 în 500 de metri. Poți să le folosești. Rețeaua este dezvoltată. Sunt parcări în care poți să-ți lași mașine la intrare, dacă vrei, undeva ca să folosești mijlocul de transport în comun. Sunt linii de cale ferată. Sunt trenuri care aduc uh, oamenii care locuiesc în suburbii, în oraș. În România, în București, există o linie de cale ferată care se duce din centru de la Gara de Nord spre uh, Otopeni, spre aeroportul Otopeni și se oprește la un kilometru sau doi înainte și de 20 de ani se discută să prelungim linia aia, 2 kilometri. Adică, pe bune, toată incompetența administrației publice din România ne cade nouă în cap celor care plătim taxe și ne învrășbim noi. Păi să stați acasă cu mașinile. Bine, stăm acasă. Cine mai muncește? Eu știu că suntem la radio, dar momentul ăsta este foarte vizual și aș vrea să-l explic uh, puțin. Gata, Vorbim gata, despre gata, administrație, transport în comun și așa mai departe. Astăzi Vlad poate, poate face o fotografie și îl punem pe Facebook. E, are un sacou pe el, este foarte elegant și pentru că e de neoprit, mi-l și imaginez într-un studio de televiziune pe vremuri când se făcea campanie electorală hein voilà încercând să convingă lumea să-l voteze. Știi, da, cam așa doamne, nu Ești ca un candidat așa. de la... Nu sunt, domnule, ca un candidat. Nu-mi face poze. Lasă-mă. Mulțumim <laughs> foarte mult. Revenim. O să revenim. Dați-ne mesaje în continuare pe WhatsApp 0728 Hai să dăm de roată că ne-am ne -am tot luat cu vorba și ne așteaptă băieția în garajul Europa FM, vița de vie. Coborâm în garaj imediat, în câteva minute, dar suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Dacă a fost să fie, să fiți născut în data trasă mai devreme cât era 28 ianuarie sau cât era Ceva? 27 ianuarie stai așa să verific 27 ianuarie uite Daniel din București a avut norocul ăsta Daniel bună dimineața Dumneata, voi chiar mi-am dat o okay chelare jos să vorbesc cu voi și mulțumesc frumos că m-ați Ne, ne înțelegem din priviri. Ia spun din priviri, absolut, absolut. Unde Mulțumesc ești? din tot sufletul. Unde. În trafic pe Barbu Băcărescu. Ce bine vezi, uite, ești ascultă. Dacă nu era în trafic, ai fi trimis SMS, poate că n-ascultai Europa FM, erai undeva și munceai. Îți dai seama ce nenorocire era asta. Ai fi Bine, ai ce auzit? credeți? Ce credeți? Muncesc. A, muncești? la muncă, da de câteva ore. Daniel, ai câștigat 100 de euro, dar ai șansa să schimbi premiul asta. Poți să pot să schimbi cu un set de grătar, o vacanță la mare, o bicicletă, un box de pufuleți, un Apple Watch sau un Smart TV. Mamă, poate spică pufuleții aia. Da, păi la 130 chile care le am. Da, da, și dacă-ți spica un smart TV, ăla e mai... mai valoros. Sau ceasul de la Apple e iarăși valoros. Sau vacanța la mare, că uite, tot a început victoralul pentru toți. Da, și pufuleții. Da, și pufuleții buni. Eu aș vrea să câștigi pufuleții, măcar să ne distrăm. Aolo. Eu n-aș vrea că se umflă mine și mă umfl și mai tare. Îi faci cadou, Hai, Daniel. Doamne, e Ia zine, dai de roată sau păstre 300 de euro? Cred că e mai stereotip să plătesc să păstrez 100 de euro. Nu cred că faci asta. Ai de ce ai acolo aia? Ai așa, un Apple Watch, un Smart TV, da, și bicicleta dacă o pui, și vacanța la mare. Deci 4 din 6 premii sunt peste 100 de euro. Păi dacă mă de socia că vin cu bicicleta ta, ce se întâmplă cu mine? Mă pune la slăbit. <laughs> și atunci mai bine rămân cu banii și e ok. Am da. înțeles. deci te rămâi păstrez banii, da? Mulțumesc din tot sufletul, da. Ia să vedem, ia să vedem, acum o să ne jucăm puțin așa, să vedem. Da. Ai câștigat 100 de euro ia ta, nu mai schimbăm. hai uh, să ai să dăm de roată și să vedem. Hai că dau eu, ia să vedem. Da, să vedem ce ar fi ieșit. Ce ai fi câștigat? Ia, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac Ți ar fi și grătarul Un set de grătad. Hai mă, că eșe deci... mai bine Eșe mai free? bine da, că așa. Bine Daniel, îți mulțumim și noi Pentru că ai rămas cu Europa FM Ai avut încredere, ne-ai trimis SMS Și uite așa, ne-ai luat banii în dimineața asta 9 și 24 de minute Coborâm în garajul Europa FM Unde ne așteaptă Vița de Vie Hai e noul single Îl ascultăm imediat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 Părintele alunce copilor de preducă. Nimic nu este mai absurd în toată cultura românească decât această zicală. Cu bătaia care rupă din aici. Avocatul diavolului vineri de la ora 13.15 și 15, în direct la Europa FM.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 Fashion days, wear confidence, order confidence.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-line insistă: ai grijă de silueta ta. Flanco te pregătește de vară. Doar acum setul Hansa, format din cuptor incorporabil electric cu display și gril, plus prita pe gaz din inox, cu arzător și grilaj din fontă, este 1099 de lei. Flanco! și George Zafiu la Europa FM. Doamnelor și domnilor, am coborât în garajul Europa FM 9 și 33 de minute. O să ne simțim ca pe plajă în vamă, la 5. Vița de vie! Live în garaj! 2, 3... Opa! Ai <laughs> zis live, nu? Da, da, în Venus. Venus-Saturn la 5. Bună dimineața, vița de vie. Bun venit în garajul Europa FM. Bună dimineața. Mă dar ce frești sunteți așa de dimineață. Semn că n a stat prea mult în trafic. Formație profesionistă cu copii. <laughs> deci, v-ați dus la grădiniță întâi, a făcut micul dejun, adică s-a făcut toate cele înainte de să... școală, oho, oh, vă de treabă. orelor dimineații. Da, mi-a plăcut asta cu Venus, spuneam, piesa asta o să mă aducă de acum înainte întotdeauna aminte de Life pe plajă, prima ediție la care ați participat ce cea de anul trecut. Da, mi-a da. Da, plăcut? Foarte mult, foarte, foarte mult. Uh, Noi ne-a plăcut și eu, mai ales că nu înțelegeam de ce Pentru cei care au fost acolo, uh, ei știu, pentru cei care nu știu, uh, uh, poate știți, din concertele Vița de Vie, chestia aia cu sticle de, de apă puse pe scenă, era Poi foarte vizuală era? și era un efect mai video există bă, pirotehnie, confeti, nu știu ce. Noi suntem o formație modestă, stropind cu apă. Da. Trebuie <laughs> să veniți să vedeți. Sunt foarte buni la efecte speciale, la fel cum cei de, ai ceva de picior legat. Are un sistem da, făcut da, de pupă. Stai da, da. Așa, așa, așa. pupa, pupe, da, te-au pus în față, de obicei tu stai în spate, știi? Ce-ai făcut? Ai făcut ceva bun de te-au pus în fața azi? Da, mă aud mai greu. Și mai puțin, și mai rar, și... Uh, Are mai se și se de mai greu. Și de picior ce ai? Explică-ne că suntem la radio, live pe Facebook, e adevărat, da. Uh, Mi-a crescut o ta pe piciorul stâng. De care nu poți să scap, și tehnica este să mergi fără să se audă. Da, păi îmi place și poți sistemul de da. prindere cu elastic. Da. Da. Nu se aude, nu se aude și pentru că ne ai microfon. Vorbeam, vorbeam mai devreme, vorbeam că ăsta e genul de mers, exact cum merge acasă seara când te întorci la ora 3 dimineața, da. să nu trezești soția, știi? Așa pe bârful. Da. Inevitabil a știe că ai venit. Stai normal. Adică nu reușești să o păcălești. Ați venit în dimineața asta cu o piesă nou -nouță. Am făcut o piesă nouă de pe următorul nostru album, preconizat să apară la un moment dat, nu mai zicem niciun fel de Îmi place de data, tare mult asta cu la un moment dat. Da, bă, dacă pentru 6 minus lansat anul trecut scoteam câte o piesă pe lună pentru 6 plus pentru 6 minusul ăsta de, de anul acesta ne-am gândit să ca fiecare piesă să aibă și un videoclip și bineînțeles că ne-am pus acum tagma regizorală în cap trebuie să stăm și după ei ei n-au copii, ei nu se trezesc de dimineață ei lucrează așa și atunci ne mișcăm mai greu dar încercăm ca fiecare piesă să aibă clip Vi l recomand pe Vlad Vlad, în partea de video este foarte bun Și știe și cum să energizeze echipele Adică Zici. se pricepe de minune la chestia asta Regizor de platou sau uh, regizor de dreptul? Mici bere, cu asta mă pricep Să energizeze echipele Sunt Hai băieți, dacă terminați trebuie de avem mici bere Iată. Yeah! Da, Motivare pozitivă Mici bere o să avem și la live pe plajă Unde bărnăsc că veniți cu piesa asta Hai hui se numește Hai hui se numește, da Dar zine da. două vorbe despre ea Măi, uh, e... astăzi v-am adus o piesă veselă și o piesă tristă, să nu ziceți că n-ați avut de unde să alegeți și că noi nu suntem o formație completă. Hai hui, uh, este o melodie ușor uh, paradoxală pentru că este o melodie tristă cu un mesaj foarte bun și foarte uh, optimist, dacă vrei. Este uh, dorul de regăsire, dorul de a pleca și de a abandona tot ce te ține aici și a ajunge într-un loc... Uh, nu cu verdeață, dar mai bun. <laughs> Auzi, albumul ăsta nou o să aibă și ceva vesel, întreb, sau o să fie totul hai hui? Uh, Mi-ar plăcea să știu lucrul ăsta, dar piesele le facem uh, în real time. Uh, următoarea melodie știu că se numește Dur de-a-Dura și este uh, o melodie total atipică față de tot ce a făcut vița de vie până acum. Dur ne place să ne surprindem atât fani cât și pe noi. E un ficiorin cu gașca Zurli sau că seună, din nu, zona dar Nu, dar nu e ideea, era mai răzut Putem 1 iunie, da, da, da. Putem face asta. Păi hai Hai să ascultăm Hai Hui atunci. Vița de vie, piesă nouă, live în deșteptarea în garajul Europa FM. Ei sunt Hai Hui. Cet să mă primbri Put singă te puțin În care v vâni să mă primbri sau is horo În care să mă tingni Put singă te puțin Tunerii din noapte fără niciun rost, dar inima tea să hrănește cu ea de parcă depozii de post dintr-o lume în pe parte unde jos. Dau, am să vin să te iau și gata, gata. Să uităm ce a fost. Să fugim în lungul celui. Să dormim. răna răni atunci se apoi să construiesc un zi Să fim din nou alfabet Eu, X sau Y, iar tu, Z. Stop! She stepped. Să de vie într-o lume haihui Adevărul că aveți și de unde să vă inspirați Când scrieți piese de genul ăsta Vis-a-vis uh, -vis de nume, da Suntem da. cam haihui toată perioada da. anului <laughs> e... da. E, că, cred că e în ADN-ul nostru mai nou să fim așa, Hai, hui. Vița de Vie, vă mulțumim tare mult. Mulțumim, mulțumim și galeriei din dimineața de astăzi de Cryptonite Sparks, acolo pe canapea, bineînțeles. Băi, chiar vreau să vorbesc de Cryptonite Sparks. O să fie o seară specială, apropo de live pe plaja. Pe 27 iulie, după ora 19, avem așa, Vița de Vie, am vorbit, Alternosfera, okay. Grimus, Les bizar Bizar și Cryptonite Sparks. Cine-ți vă ăștia și de unde i-am găsit? Nu știu, dar nu poți să nu-i pui în zi cu noi? <laughs> Vă așteptăm la pe plajă Dacă vrei noua revelație A brocului românesc Fac o treabă fantastică În doar 2 ani de zile Au ajuns la nivelul ăsta Să cânte alături de vița de vie Pe plajă la Venus Deci <laughs> Uh, nu e sunt viitor. Nu e puțin lucru Îi salutăm pe băieții, așteptăm la live pe plajă Și vă așteptăm și pe voi Poate mutăm uh, vama veche pentru o seară Între Venu și Sator ce program ai văzut, versurile se adaptează imediat uh. <laughs> Evident Vița de vie, mulțumim, am fost live din garajul Europa FM Uneori, nici nu știi cât de repede trece timpul Parcă mai ieri, abia rostei primele cuvinte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 9 52 de minute, ne-am întors în studioul Europa FM, a fost foarte frumos în garaj cu Vița de vievă, invităm să-i vedeți la live pe plajă, pe 27 iulie când Vița de Vie cu sfera The Kryptonite Sparks, Lezele Fan Bizarre și Grimus. În timp ce noi ne distream în garajul Europa FM am primit un mesaj foarte interesant. Câți kilometri sunt până la mare de aici? Până la mare? 220-240. Mm, și de cât facem cu mașina? Trebuie de, aici? de aici până la mare, cât facem cu mașina? Depinde cu dacă mergi. Dacă mergi regulamentar, da? două ore Cu tot cu oraș, să ieși două din oraș, asta... Cu tot cu oraș, două zile. Două zile, cam da. așa. Am primit următorul mesaj pe WhatsApp. Neața băieți, mă numesc Alin, locuiesc în Irlanda. În fiecare dimineață conduc 200 de kilometri ca să ajung la muncă. Vă dați seama? și fac într-o oră și jumătate. Cât? 200 de kilometri, o oră și jumătate. Să se calculeze care este viteza medie 140. 100, și așa mai departe. 100, da, da. Bă, vă dați seama că există o țară undeva unde se poate chestia asta? Da. Ce tare! Da. Foarte tare. Noi nu o să ajungem la asta. În rest, noi să știți că rămânem între mesajele cu infrastructura, cum am putea face, cine-i de vină, cu infrastructura. Există, vă recomand să urmăriți pe Facebook o pagină de Facebook a unei asociații, Asociația Pro-Infrastructura, pe Facebook. Oamenii aceștia se pricep la lucrări de infrastructură și vorbesc despre asta. Uh -huh. Și mai nou prezintă cel mai frumos, cel mai frumos muzeu de autostradă din România, adică o porțiune de 8,7 km din autostrada A3 între Gilău și Nedeșelul pe lângă Cluj-Napoca. Așa. Această porțiune urmează să fie terminată în septembrie, dar este inutilizabilă. Deci ce nu an? va putea septembrie? fi dată în folosință. Nu, în septembrie acum este gata să fotografii cu ea, este practic gata. Așa, dar? Pentru că nu este legată de nimic. Restul autostrăzii A3 ar trebui să fie legată printr-un viaduct în nodul Gilău. De 4 ani, statul român nu reușește să finalizeze licitația și măcar să organizeze contractul de execuție pentru acest viaduct. Deci autostrada asta, bucata asta de 1,7 km, care e gata, va rămâne nefolosită și se va strica în următorii 10 ani până când se va construi viaductul viaduct o acolo. O singură întrebare. Republica Fantastică România, vă spun. Se poate vizita? Dacă știi să mergi pe jos până la autostradă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.